— Коротше, ось вам заню, — шпурено з стіл жметулу, — я чекаю машині. Поки дійшов до машини, Бунця вже сиділа на заднім сидінні і вдоволено зирила через шкло. — Їдем? — домошула. — Йо. Вітасик хрвонув з місця, радіо шуміло. Бунця зловіщо мовчала. — Гальма, здається, тут. — Іди до того х... Весільного ти, бунця, казали, із притиском, як уміла тільки вона. Може, там є Аниця? Та що там, запевне, є? Я б не хотіла видіти ту малпу. Чуєш, Таче, іди. Щось узяти? Все забери і гроші. Хоч споможеш, Айно. Не запирай, я ту вже допантрую. Я? Но то добре, Вітасик лишив ключ у машині. Довго гримали у вікно, аж пудеї з балкона загалолойкали. Звідтам гуділа музичка і шепотіли кубіти. Мошул вторив п'яний, Аниса сиділа тут на дивані, мала вигляд позавчорашнього барабуляника, синя червону руда. Хто то Мітре? Унук. «Що, може, ту суку вибрав є з криміналу?» «Стуль хавку, п. Точек став перед нею, міцно стиснув кулаки. Ще як завидю, раз твій баняк із буреками на вокзалі, будеш нести блювотики з баняком перед броньовичком аж до самої лярги шашпалам». Швилями, швилями йовітасик Тасик чомусь переклав. «Тю, не тюкай, ідимо, не п. Б... Мошул тобі позичив гроші, чи ні?» «Я, я вже віддала, іде». Мошул відкрив сейф і віддав тачику гроші. «Ще щось брати? Ага, тамка перебесаги, вийдеш коло стола». Вітасик хапнув на себе скис. «Тяжко? Ні то слово, зараз поможу, лиши». «Бу-бу-бунця в машині?» «Айно, хочеш видіти?» «Ні, в цю суботу не буду, скажи». «Добре, лишайся здоровий, іду». Тачик взяв торбу на плечі і пішов за Вітасиком пріч. Сподеї загалаюкали знову, хтось пошпурив сире, протухли яйце, і воно ляпнулось на капот. «Гото сос! просичав Вітасик, і вони рвонули у ніч. Мама прийшла нагло і не сама. Мутул мав дещо від зека у лиці і поставі. Голий череп, без лівого вуха, ніс вбитий в лице, худющий як жердка. Називався Антон, але бунця зразу вгатила йому, поганяло мутул і фертик. Самій чоловік, мовила мама з якимось хрустом у голосі, як після пачки махорки. Відти, мамо, а що? Виписали під мою відповідальність, а я гарантую, но дурне за дурного, бабуня, що?» Ти сміття водно, моїй хаті мене мерзити. Бунься не толерують, бо то таки правда. «Що то, чуєш, зазять? Без келішка, без флешки і без шалічка, я ж не кажу, з хіром, але проста фустина в уші бити в подолку, ані не приніс. Ця тирада бачилася у обидвох бунчених чорних очах. Я стуль свій харитон!» Тачик здоймився на ноги. А ти помовч, мутул витяг з кишені просторих штанів. Замашненький ти сак, певне армійський штик, ніж бой відкривачка на нім. І зазубрений чистити рибу. Погрожуєш? Попереджаю. Проти мами? Ні-ні. А я проти тебе? тямиш різницю? Но-но, будь обачний зі мною, парень. Бо що? Хочеш видіти? Хо! Ніж блеснув Тачику до лиця. «Но не жартуй, мама строга, бояриня, не фертіті. Пати, як пригорщ малини по шиї і на щуці. Гай, ходи!» І вони пішли у велику хату. І в білу днину там на дивані. Тачик стояв і видів, схоромав через фіранку. Мама хотіла хлопа, була ще молода. Тачик про то не думав, бо навіть... Не розумів, як то мамі без того. тому були щасливі обоє. Мед на лиці і в очах мама збирала докупи. Розтріпаний чупер, чесала, заколювала гернадлі. Мутол мив руки, череп свій і лице сам зливав згорняти. Та ляпав на всебіч. Що було далі, тачик не знав, бо ніч ночував у граніхи мамниї. Матуші. не рано ні мами, ні мутила, Но а гості куцохвості де я їх вигнала? мой Та, випив тривоковий слої квасного молока і нараз. То що я маю на тиждень, нараз? Страшне. Бунця мали порожній рот, бо калупиха си замилила, не добачила певне айно, ти потягнула за пазуху бунцінкоштольний гранчик, може підкине? Я піду заберу, ні, сама принесе. І де ви діли? Кого? Та же мутала і маму, а де? Гайта на заробітки. То ж вони обоє куку, тачик, потвердив сказане рухом коло виска. Ну та й що? Найхлебчу зупу сколачиків і лободи, но ви їм так і сказали, а я гайта на бураки, борза до тих східняків, но ви крута з ними, а що? Бунця сиділа на лужку і рахувала в подолку гроші.